Lau hilabete iragandira eusko jorlaritzak alkolaren lekearen baitan, gazoleindegitan alkoholaren salmenta borrizteko neurriak ezarri zituenetik. Lege honen arabera, euskal autonomia erkidegoko gazoleindegi guztiak gaueko amarretatiko izeko zazpiekarte arte, katuak izango dute alkola saltzea. Neurri honek hogeita lau ordu irekia diren gasolindegietan eragin zuzena izan du. Gehienak saltokia dute eta gauetan tabakoa eta alkollaren salmenta kentzea fakturazioan eragin handia izan du. Iker urtizberea irungo elitzu gazolindegiko arduraduna. Eta hori anabaitu zan salmentean jitzikera. Batez ere gauetan, muizu da bezigua gauetan, gauetan, gauetan, gauetan, gauetan, gauetan atelazen dela jendea lanetik, asko para zentzatzen nenden dik etxea falteko eramateko eramatean zuten, jo bezale gara garro bat, eharro bat, o, eta garaen buk guzti hori e, galdu ginda. Baina, gukazkanea, e, eta ba, eta e, pamo bat jarretu, jarri dugu ba, alkohol guztia e, kamala berdinean, eta estanteria berdinetan, eta eta pamo duko bat e, jartzen dugu gauero, eto, justo du horretati, amartatik zazpiak arte, estali, eta horren gogunean du berri dalan gehiago baino. Bueno. Gasollinindegietako arduradunek kezu dira salmenten apaltzearekin. Alkolaren lege honek establezimenduetan ere hainbat aldaketak ekarri ditu. Ozkailuak hiteko sistemak jarri behar izan dituzte, eta bezeroak galdu dituztela salatzen dute.